Harmadik rész. 25. fejezet A dzsungel. A kocsit Ronald Proctor az amerikai diplomata leasingelte. Nem valamelyik ismert autókölcsönző cégtől, hanem egy magánembertől, aki a helyi labban eladásra hirdette meg járművét. Használt volt a csiroki, de jó állapotú. Egy kis munkával és alapos szervizeléssel ki lehetett hozni belőle annyit, amennyi kellett, és az amerikai hadseregben kiképzett új tulajdonosa nem is sajnálta ezt a kis munkát. Igen egyszerű és igen csábító üzletet ajánlott az eladónak. 10 dollár készpénzben. Csak egy hónapra kell neki az autó, amíg meg nem érkezik az államokból a saját terepjárója. Ha 30 nap múlva sértetlenül visszahozza, az eladó visszaveszi és visszafizet 5000 ezer dollárt. Az eladó tehát egy hónap alatt munka nélkül 5 dollárt keresett. Mivel megnyerő modorú amerikai diplomata előtte, és a csiroki egy hónap múlva valószínűleg amúgy is az övé lesz megint, Ostobaságnak tűnt az átiratással vesződni, Ugyan mire jó, ha felhívja az ügyletre az adóhatóság figyelmét. Proktor zárható garást és raktárhelyiséget is bérelt a virág és terménypiac mögött. Végül pedig elment a dogba, és átvette a ládáját. A raktárba vitte azt is, a tartalmát pedig gondosan átpakolta két vászon oldalzsákba. Ezután Ronald Proktor egyszerűen megszűnt létezni. Ahogy teltek múltak a napok, Washingtonban Paul devereaux egyre jobban emésztette az izgalom és a kíváncsiság. Hol ez az ember? Vajon bejutott a vízumával a Surinámba, és halad a célja felé? Nagy volt a kísértés, hogy egyszerűen rákérdezzen a surinámi hatóságoknál a Redmonstráton lévő amerikai követségen keresztül. De azzal csak fel a tenni a surinámiak kíváncsiságát. Tudni akarnák, miért történik mindez. Elfognák az illetőt ők maguk, és elkezdenék kérdezgetni. A bosszú álló még azt is elérhetné, hogy engedjék szabadon, és kezdhesse az egészet előről. A szer pedig, aki már a Pesavári út puszta gondolatára is kezd úrá lenni a paranója, pánikba esetne, és lefújhatná az üzletet. Így hát deveró csak várt, és járkált fel alá, mint a prédára lesővad. Moreno ezredes leadta a drótot San Martin köztársaság parányi Paramaribói konzulátusának, hogyha egy magát lepkegyűjtőnek álcázó amerikai folyamodik vízumért, Azonnal adják meg neki, és utána értesítsék őt. De senki sem jelentkezett Medvers Watson néven. Akit kerestek, Parbó központjában ült egy kávézó teraszán, mellette bezsákolva legújabb szerzeményei. Augustus 24-e volt. A város egyetlen kemping és vadászboltjából származtak a kincsei, a Zwartenhovenburgon lévő tekülboxból. Mr. Harry Nes, a londoni üzletember ugyanis semmi olyat nem hozott magával, aminek a határ túloldalán hasznát vehetni. De most, hogy a diplomata ládájának tartalmát kiegészítette a reggeli bevásárlás során beszerzett holmikkal, semmi nem jutott eszébe, ami hiányozna. Legurította hát a parbó sört. Kielvezt az utolsó csepig, hiszen egy ideig nem lesz benne része. Másnap, augusztus 25-én különösen igaz volt a mondás, hogy a türelem rózsát terem. A folyó lassabban keltek át, mint valaha, és mintha a moszkító rajok is sűrűbek lettek volna, mint máskor. Szinte kizárólag helybeléek voltak a kompon, kerékpáron, motoron, rozsdás kis teherautókkal, zöldséggel, gyümölcsel felpakolva. A szurinámi oldalon várakozó sorban csak egyetlen egy jobbfajta jármű állt, fekete-csiroki, fehér férfi valavolánnál. Gyűrött, krémszínű krebszubont, piszkos-fehér panamakalapot és vastagkeretes szemüveget viselt a sofőr. Ült, csapkodta a legyeket, mint mindenki más, majd előre arra szólt pár métert, és a komp nyikorogva elindult a kombini túlpartjára egy órás várakozás után végre ott volt a komp vaspadlója. Behúzta a kéziféket, kiszállt, nézte a folyót. Amikor átértek a San Martini oldalra, beállt az útlevél ellenőrzése váró hat autó közé. Itt szigorúbb volt az ellenőrzés, mint a feszültebb lett volna a sertepertélő tucatnyi őr. Az utat két frissiben odahelyezett, nehezékkel ellátott olajos hordon keresztbe fektetett, csíkos sorompó zárta el. Az oldalt álló bódé ablakán átlátszott, vagy a bentülő bevándorlási tiszt minden egyes úti okmányt gondosan áttanulmányoz. A rokollátogatóba vagy piacra igyekvő szurinámiak bizonyára csodálkoztak, mire föl ez az alaposság, de a harmadik világban nem egyre osztják a türelmet, az információt viszont annál szűk markukban mérik. Ültek hát Már majdnem bealkonyodott, mire a a sorompóhoz gördült. Az egyik katona újjával patintva kérte az amerikai útlevelét, majd beadta felettesének az ablakon. A terepjáró vezetője idegesnek tűnt. Patakokban folyt róla az izzadság. Került a szemkontaktust, csak pámult maga elé. Időnként pedig lopva oldalra pillantott a bódé ablaka felé. Az egyik alkalommal azt látta, hogy a határőrtiszt heves mozdulattal a telefon után nyúl. Ekkor esett pánikba a csenevész kecske szaká gazdája. Felbőgette a motort, kiengedte a kuplungot. A nehéz jármű előrelendült, a visszapillantó tükörrel légiútra küldte az egyik katonát, a csíkos soromporúdat is a levegőbe repítette. Őrült tempomban kerülgette ki az előtt álló teherautókat és elporzott a félhomályban. Mögötte kitört a káosz. A sorompó egyik darabja a katonák parancsnokának arcába vágódott. A tíz pedig ordítozva a Medvers Watson professzor nevére kiállított amerikai útlevelet lobogtatva rontott ki bódiából. rántva előrohant a bódéból Moreno ezredes titkos rendőrségének két pribékje is. Aztán az egyik visszament, és a határállomást a keleti irányban 40 mérföldre fekvő fővárossal összekötő telefonvonalon egy szúszra elhadarta helyzetjelentését. A törött órát markoló tiszt ordítozásától életrekelt katonák bezsúfolódtak olajzöld teherautójukba, és a határsértő üldözésére indultak. A titkos rendőrök a maguk Land tették ugyanezt. A csiróki azonban két kanyar után eltűnt. langley Kevin McBride íróasztalán a San Martín city Moreno ezredes irodájával létesített forró kapcsolatot biztosító készüléken villogni kezdett a kis fény. Megbright felvette, figyelt, gondosan lejegyzett mindent, amit mondtak neki, majd feltett pár kérdést, és ismét jegyzetelt. Aztán bement Poldeveróhoz. Elkapták, jelentette. Őrizetben van? Majdnem. Úgy próbált bejutni, hogy gondoltam a folyónát Szurinám felől. Bizonyára kiszúrta, hogy hirtelen nagy érdeklődés támad az útlevele iránt, vagy az őrök lihegték túl a dolgot. Akárhogy is volt, félre söpörte az útakadályt és elhajtott. Moreno ezredes azt mondja, nincs hova mennie. Az úton ellenőrző állomások vannak, két oldalt pedig dzsungel. Az ezredes szerint reggelre a kezükben lesz. Szerencsétlen ember, mondta Devero, otthon kellett volna maradnia. Moreno ezredes optimizmusa azonban túlzatnak bizonyult. Két napig tartott a hajsza. És egy farmer vezetőket nyomra, aki a főútól két mérföldre jobbra a leágazó földút mentén lakott. A gazda emlékezett rá, hogy előző este nagy teljesítményű motor bőgött fel szerény hajlikok közelében, és a felesége látta is a földúton elhaldó masszív, csak nem vadonatúj terepjárót. Magától értetődően arra gondoltak, hogy a kormány erőke a jármű, hiszen gazdálkodó vagy csapdavető vadász ilyen kocsiról nem is álmodhatott. A férfi csak másnap reggel csaplatott ki a főútra, miután a kocsi az éjszaka folyamán nem jött vissza. Keresette egy járőrt, és jelentette az esetet. A katonák meg is találták a csirokit. A farmer kunyhója után még egy mérföldet tett meg az őserdőben. Itt viszont beleszaladt egy kis vízmosásba, és 45 fokos szögben előredőlt. Mély barázdák jelezték, hogy a kétségbesett sofőr megpróbált kifarolni a vízmosásból, de csak tovább rontott a helyzetén. A városból kellett kocsit hívni, hogy kiemeljék, és az út felé fordítsák a kocsit. Maga Morino ezredes is a helyszíre sietett. Megvizsgálta a feltúrt földet, az összetört fácskákat, az elszaggatott indákat. Nyomkeresők, hozzák a kutyákat! Rendelkezett. A csírók itt meg mindent, ami benne van, vigyék az irodámhoz. Most rögtön. De közben leszállt az est. A nyomkeresők egyszerű emberek voltak, az erdő szellemének jelenlétében nem tudtak dolgozni. Másnap hajnalban kezdtek hozzá, és délre találták meg a zsákmányt. Velük volt Morino egyik embere is mobiltelefonnal. Az ezeredes irodájában fogadta a hívást. Fél óra múlva Kevin McBride már ismét bent volt deverónál. Megtalálták. Halott. Deveró az asztalán álló naptára pillantott. Augustus 27-ét mutatott. Azt hiszem ott kellene lenned, mondta beosztottjának. McBride felnyögött. Pokolé, útesz, Pól. Át kell bumlizni az egész nyomorult karibi térséget. Majd céges gépet, Holnap reggelire oda kellene érned. Nem csak engem kell megnyugtatni, hogy vége ennek az átkozott históriának, el kell higgyes Ilics is. Indulj Kevin, győzd meg mindkettőnket. A lenglíben csak fedőnéven ismert bosszúálló még akkor vette észre a földutat, amikor a Piper fedélzetén felderítette a területet. A tucatnyi hasonló csapás egyike volt, amely a folyó és a főváros közti 40 mérföldes szakaszon lágazott a főútról. A bekőtőtök egy, esetleg két tanyáig ültetvényig vezettek, aztán végük szakadt. Akkor nem gondolt rá, hogy lefényképezze őket, ha az elpuntói hasziendára tartogatta a film kockákat. De emlékezett rájuk, és amikor visszafelé repültek a szerencsétlen sorsú pilótával, Laurensel újra szemügyre vehette őket. A folyótól számított harmadikat választotta. Félmérföldes előnye volt üldözői előtt, amikor fokozatosan, hogy ne hagyjon féknyomot, lelassított, és befordult a terepjáróval a földútra. Az első kanyar után kikapcsolta a motort, és hallotta, hogy üldözői elsűvítenek a bekötő út előtt. A tanyái könnyen el lehetett jutni egyesben, négy kerék meghajtással, utána viszont igen keményen meg kellett küzdenie minden centiméterért. Még egy mérföldet megtett a sűrű vadonban, majd kiszállt, előre ment a sötétben, talált egy vízmosást és belehajtott amit a nyomkeresőknek szánt, ott hagyta, a többit magába vitte. Nehéz volt a csomag, és még ilyenkor éjjel is nyomasztó a hőség. Téves az a nézet, hogy az éjszakai dzsungel csendes, valami mindig zörög, víjog, ordít. Szellemek azonban nincsenek. Iránytűje és zseblámpája segítségével nyugat, majd egy mérföld erejéig délfelé haladt. Egyik bozó tírtó vágott magának utat. A mérföldes szakasz végére érve lerakta az üldözőinek szánt csomag második felét így egy kis oldalzsákra, vizes üvegre, zseblámpára és a másik bozótvágó késre apadt a podgyásza, fokozhatta a tempót a folyópart irányába. Pirkadatkor ért el a komminit, a révtől és a határátkelőhelytől helytől jóval fejjebb. Ha van választása, biztos nem felfújható gumimatracon szeli át a folyót, de semminél jobb volt az is. A tengerészkék vászon tömlő hasalva két kézzel csak akkor rántotta ki a kezét a vízből, amikor elsiklott mellette egy halálos mérgű vízik kígyó. A hüllő szemhéj nélküli gomszeme 10 centiről meret rá, de az állat megállás nélkül haladt tovább folyás irányba. Egy órás övickélés sodródás után érte el a szurinámi partot. A derék matrac megtette kötelességét, kiszúrta és a mederfenékre süllyesztette. Tíz óra körül botorkált ki a parbóba vezető útra a piszkos, ágaktól összekaristolt csuromvizes, moszkítócsípésekkel és piócákkal kidekorált alak. 5 mérföldet gyalogolt, utána pedig egy barátságos piacozó megengedte, hogy hátul a körökdínjei között tegye meg a fővárosig hátra levő 50 mérföldet. Alig ha nem, a Krasnopolski szálló kedves személyzete is megütközött volna, ha angol üzletemberük ilyen állapotban bukkan fel, ezért átöltözött az árható tárolóban, a garázs mosdójában gázöngyújtóval leégette magáról a piócákat, és csak ezután tért vissza a hotelbe, hogy elfogyassa az ebédre felszolgált sztéket és sült krumplit, a meg pár üveg parbósört. Aztán lefeküdt. Közben a cég, Learjetje 9000 méter magasban falta a mérföldeket az Egyesült Államok keleti partvidéke fölött. Kevin McBride volt az egyetlen utas. Az ilyen közlekedést hamar meg tudnám szokni, játszott el a gondolattal. Észak-Floridában a kísértetek tanyájára emlékeztető Eglini légibázison, majd Barbadoson szálltak le üzemanyagért. San Martin City repterén pedig gépkocsi várta a CIA emberét, hogy elvigye a városon kívülre. Moréno titkos rendőrségének olajpálma erdőben megbúvó titkos parancsnokságára. A kövér ezeredes egy üveg viszkivel fogadta vendégét irodájában. Azt hiszem, nekem ehhez még egy picit van. szabadkozott megbrájt. Ugyan már, barátom, pohárköszöntőhöz sosincs korán. Na, majd én mondoktóztott. Halál ellenségeinkre. Ittak. Igaz, megbrájtnak abban az órában és abban a hőségben jobban esett volna egy jó erős kávé mit tartogat a számomra ezredes. Egy kis kiállítást, meg is mutatom. Az irodája melletti tárgyalóban szemmel láthatóan gondosan elrendezték a hátborzongató kiállítástárgyait. A középen álló hosszú asztal fehér abroszán mindössze egy kiállítási tárgy volt, körülötte a falak melletti négy kisebb asztalon helyezték el a többit. Ezekhez lépett oda először Moréno. Mondtam már, hogy a barátunk Mr. Watson pánikba esett, elhajtott a főúton, lekanyarodott egy földútra, és egyenesen át akart vágni a dzsungelem? Igen? Nos, ez lehetetlen. Bele is ment a terepjárójával egy vízmosásba, és nem is tudott belőle kijönni. Itt van pár dolog, amit a kocsiban találtunk. Az egyes asztal nehéz terepre való ruhadarabokat, tartalékbakancsot, kis fénypoharakat, moszkítók elleni védőhálót, rovaririasztót, víztisztító tablettát tartalmazott. A kettes asztalon pedig sátor, szövegek, lámpás, háromlábú álványra helyezett vitorlavászon kézmosó, és különböző tisztálkodási eszközök sorakoztak. Semmi olyasmi, amit ne vinnék magammal egy egyszerű kempingezésre, jegyezte meg Bright. Teljesen igaza van, barátom. Nyilván arra gondolt az illető, hogy majd elbújik egy időre a dzsungelben, és aligha nem lesből akarta megtámadni a kiszemelt áldozatot az elpontóból kivezető úton. A célszemély azonban alig-alig járt közúton, ha pedig mégis, akkor páncélozott limuzinban. Nem volt túl profi bérgyékos. Amikor megszabadult a holmiától, ott hagyta ezt is. Talán túl nehéznek találta. Azzal az ezredes lerántotta a leplet a hármas asztalról. Remington 3006-os hevert ott hatalmas teleszkóppal és egy doboz doboztöltényhüvellyel. Az amerikai fegyverboltokban vadászpuskaként árusítják, de egy ember fejét is gond nélkül leviszi. A hályos főrendőr szemmel látható élvezettel folytatta előadását. Ezen a ponton tehát emberünk hátrahagyja az autót és felszerelése 80%-át. Gyalog folytatja útját, alig hanem a folyó irányába. De nem igazi dzsungelharcos. Hogy honnan tudom? Onnan, hogy nem volt iránytűje. Alig 300 méter megtétele után el is tévedt, délnek ment, egyre beljebb az ősertőbe, nem nyugat felé, amerre a folyó van. Amikor megtaláltuk, ezek voltak szétszorva körülötte. Az utolsó kisebb asztalon, az üres vizes kanán, a burkalapon, a macsétén és az elemlámpán kívül ott hevertek a magányos harcos ruhadarabja is, kemény talpú harcibakancs álcanadrág és ink foszlányai, az alkalomhoz abszolút nem illő krebzubony darabjai, részcsatos bőröv, és az ahhoz még mindig odacsatolva lógó késtok benne a késsel. Csak ez volt nála, amikor megtaláltak? Csak ez volt nála, amikor meghalt. Annyira bepánikolt, hogy azt is elhagyta, amit nem kellett volna. A puskáját. A végén talán még megvédhette volna magát. Tehát az emberei utolérték és lelőtték? Moréno ezredes feltartót kézzel adta az ártatlant. Mi? Lelőni? Egy fegyvertelen embert? Természetesen nem tettünk ilyent, nekünk élve kellett. Nem, nem. Aznap éjfélre már halott volt. Aki nem ismeri a dzsungát, jobban teszi, ha nem merészkedik be oda. Különösen nem gyenge felszerelése, késő este pánikban. Ez így együtt maga a halál. Nézze csak! Azzal önelégül teátrális mozdulattal leleplezte a középen álló asztalt is. A csontvázat erre a célra használt zsákba hozták ki a vadomból. A két lába még bakancsban volt, csontjai ruhájából maradt rongyokba bugyolva. Az egyik kórházból hívtak orvost, hogy visszaállítsa a csontok eredeti elrendezését. A csontvázor egyetlen apró bőrdarabka hús caphat, egyetlen csepp gerincverő sem maradt. Itt van a történet kulcsa, kocogtatta meg mutatójával egy ponton morénó. A jobb comcsont középen szemmel láthatóan el volt törve. Ebből kikövetkeztethetjük, mi is történt pontosan barátom. Pánikbe esett és futásnak eredt. Egy szál elemlámpával iránytű nélkül vakon. Egy mérföldet tett meg a bajba jutott autójától indulva, aztán beakadt a lába egy gyökérbe, ajnövényzettel borított fatuskóba vagy indába. Elesett és reccs. Készatörés. Nem tud tovább futni, de még menni vagy kúszni sem. Puska nélkül még segítséget sem tud hívni. Kiabálni, kiabálhat, de ugyan minek? Tudta, hogy a dzsungelünkben Jaguár is él. Pedig él. Nem sok, de ha 75 kg friss hús torka szakadtából ordítani kezd, van rá esély, hogy ráakad egy példány. Ez történt most is. Egy kis tisztáson szétszórva találtuk meg a négy végtak csontjait. Valóságos éléskapra volt az a tisztás. Hiszen eszik friss húst a mosómedve, a puma és az ormányos medve is. Ha pedig fel kell a nap, leszállnak a fákról az ős erdei keselyük. Látta már, mit képesek azok művelni egy hullával? Nem? Hát nem szép látvány, de alapos munkát végeznek. A legvégén pedig jönnek a tűzhangyák. Én jól ismerem őket, a természet legcsodálatosabb takarítói. A maradványoktól alig 50 méterre találtuk meg a bolyt. Tudja, őrszemeket állítanak, nem látnak, de a szaglásuk elképesztően jó, Már pedig 20 órával halál után alig, hanem az égben is érezték a szagát. Folytassam? Nem, elég lesz, mondta McBride. Akármilyen korán volt, jó leset volna még egy whisky. Visszamentek az ezredes irodájába, és a titkos rendőrök néhány kisebb holmit tettek eléjük. Egy acélkarórát, amelynek MV monogramot véstek a hátára, meg egy pecségyűrűt, arra nem volt rá véső semmi. Irattárcát nem találtunk, mondta az ezredes. Bizonyára bőrből lehetett, és valamelyik ragadozó elvitte. De még valószínűbb, hogy a határállomáson kellett hátrahagynia, amikor felismerték. Amerikai útlevél volt, Medvers Watson nevére kiállítva. Foglalkozására nézve természettudós. A fényképről a vízum kérő lapon már látott szemüveges, kecske szakálas, kis és szerencsétlen benyomást keltő arc nézett vissza megbride ra A CIA ügynök arra helytálló következtetése jutott, hogy Medvers Watson soha többé nem fogja látni senki. Kapcsolatba léphetek a washingtoni felettesemmel? Parancsoljon felelte készségesen Moreno. Magára hagyom. Megbride elővette diplomatatáskájából a laptopját, bepötyögött egy számsort, hogy senki ne hallgathassa le a beszélgetést, hegyezze akárhogy a fülét. Csatlakoztatta mobiliát a számítógéphez, majd várta, hogy Deveró fogadja a hívást. Röviden összefoglalta, amit Morénótól hallott és amit látott. Csend a vonal túlsó végén. Szeretném, ha hazajönnél, szólalt meg végül Deveró. Az igazán nem gond, felelte Bright. Morénó megtarthatja magának a játékokat, a puskát is. Az útlevél viszont kell. Ja, és még valami. Megbright hegyezte a fülét. Mi az a valami? Hogy azonnal gyere Kevin, mint a villám. Megbright elmondta az ezredesnek, milyen utasítást kapott. A testes rendőrfőnök vállat font. Már elmegy? Maradhatna még. Ebédelhetnénk homárt a hajóman, jó hideg szóéval. Nem? Hát akkor tessék az útlevél. A többit pedig vállat font. Elviheti az összeset, ha óhagyja. Azt az utasítást kaptam, hogy elég lesz egy darab.